Jóhannes að Guðspjall, fyrstikabli Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð Hann var í upphafi hjá Guði Allt var til fyrir hann Án hans varð ekki sem til er Í honum var líf og lífið var ljós mannana Ljósið skín í myrkrinu Og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur á guði. Hann hétt Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna um ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna um ljósið. Heið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminnum Þá heimurinn var orðinn til fyrir hann en heimurin þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tók við honum gaf rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafnans. Þau urði ekki til á náttúrlegan hátt né að vilja manns, heldur eru þau að guði fænt. Og orðið varð holdt. Hann bjóð með oss fullu náðar og sannleika og við sá hann dyrð hans, dyrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar um hann og hrópar.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 Svonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur byrkt hann. Þessi er vitnisburðu Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerusalem sendu til hans presta og levita til að spurja hann, hver ertu? Hann svarar ótvirætt og játaði, ekki er ég kristur. Þeir spurðu hann, hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar, ekki er ég hann. Er þú spámaður ein? Hann kva nei við. Þá sögðu þeir við hann: Hver ertu? Við verðum að svara þeim er send okkur. Hva segir þú um sjálfan þig? Hann sagði: Ég er sá sem Jesaja spámaður talar um. Ég er rödd hrópanda í eyðumörku er segir: Gerið beinan veg Drottins. Sendir voru menn að flokki segja. Þeir spurðan, hvers vegna skýrir þú? Þvist þú ert hvorki Kristur, Elja, nýja spámaðurinn? Jóhannis svaraði, ég skýrir með vatni. Mitt á meðalikkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóð hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdannar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér Jóhannes Jésu koma til sín og segir Sjá, Guðs lamp sem ber sind heimsins. Þar er sá er ég sagðum. Eftir mig kemur maður sem er mér fremri því að hama til á undan mér. Sjálfur þekkti hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannis vittnaði. Ég sá andan kom af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði mér Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum andan. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Dægin eftir var Jóhannes þar aftur stattur og tveir lærisfinar hans. Hann sér ég svo að gangja og segir, sjá Guðs land. Læri sveinarans tveir heyrðu orðans og fór á eftir Jésu. Jésu sneri sér við, sá það koma á eftir sér og sagði við það. Hvers leytið þið? Þeir svara, Rabbi, hvar dvelst þú? En Rappi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáuð. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag.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 Þú Simon Sýmon Jóhannesson. Þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesus fara til Gallileð. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann Fylg þú mér. Filippus var frá Betsæðu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann. Við höfum fundið þann sem Móse skrifar um í lögmálinu og einnig spáminnir, Jésu frá Nazaret, svo hann Jósefs. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jésús sána natan koma til sín og sagði við hann hér er sannur israelíti sem engin svig er í natan eil spyr hvaða þekkir þú mig jesu svarar ég sá þig undir fíkjutrénu áður en philipus kallaði á þig þá segir natan eil rabbi þú ert sonur guðs þú Er konungur Ísveils? Jésú spyr hann, trúir þú að því ég sagði við þig, ég sagði undir fíkitrénu? Þú munt sjá það sem þess er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munið sjá heiminin opin og englaguðs stíða upp og stíða niður yfir mannssonin.